Bună ziua și bine v-am regăsit la radio. Pentru cei care nu sunt în mașină la această oră sau nu au un preajmă, un aparat de radio, trebuie să știți că ne puteți și vedea pe site-ul europafm.ro sau pe andreasca.com. Astăzi vom vorbi cu o familie de artiști. Doi oameni care, oricât de greu, complicat sau imposibil ar fi proiectul lor, nu numai că nu abandonează, dar se ambiționează cu înverșunare să-l ducă mai departe. Ei sunt regizorii Andreea și Andrei Grosu, fondatorii teatrului independent, privat, un teatru, locul unde de o bună bucată de vreme ne bucurăm de spectacole, de o altă ținută artistică. Bună ziua și bine ați venit! Bine te-am găsit! Bine ziua, bine te-am găsit! Să știți că prima rubrică a emisiunii se numește Autobiografia în 20 de secunde. Așa că o să pornească un cronometru. Voi auziți cronometrul și fiecare pe rând se prezintă în 20 de secunde. Și o să încep tu, Andrei, pentru că Andrei a zis că are emoții. Și tu părei mai curajos. Așa că auzi cronometru și zici ce vrei tu să se știe despre tine în 20 de secunde. Hai! Autobiografia în 20 de secunde. Foarte complicat. Născut în Plăiești, crescut în Focșani, venit în București, rămas aici și cine mai știe ce s-a întâmplat de acum încolo? Uh, întâlnit, uh, iubit, făcut teatru și cam... Cam asta în 20 e. de secunde. Uite, s-a sunat. Excellent. Ia să vedem cum se descurcă Andreea. Dăm drumul din nou cronometrului. Um, Născută în București, crescut în București, rămasă în București, <laughs> îndrăgostită de București, uh, îndrăgostită de, de ce fac, de el, de familie, de prieteni. Mm. Foarte timidă, foarte emotivă și... Și uite, -a auzit a auzit cronometru și a zis gata să te scape, s-a sunat, am scăpat. Cum a apărut uh, ideea teatrului un teatru? Chiar că e, e foarte bine spus, ideea teatrului, că da, a fost o idee, cred că o idee pe care am avut-o amândoi, încă de când nu ne, nu ne cunoșteam, dinainte de a ne fi cunoscut probabil că nu știam cum să o verbalizăm, nu știam ce definiție să-i dăm, dar știam că e o nevoie de a face ceva, o nevoie egoistă, până la urmă, o nevoie de a, ne, de, a ne, de, a ne, de a ne face plăcere, cumva, pentru că eram, amândoi, și suntem îndrăgostiți de teatru și am simțit nevoia să facem asta. Știam că e foarte greu să faci asta, Într-o instituție, de la început, pentru că nu ești creditat, e firesc, ești mic, ești la început și nu ai foarte multe șanse și atunci ne-am gândit să încercăm să facem noi singurei. Uh, N-a fost niciun plan cu bătaie lungă, nu ne-am gândit că o să trecem de primăvară. <laughs> uh, Asta a și fost gândul de la început, da. adică noi știam că o să, avem, o să facem teatru în acea casă veche de pe strada Ilfov fix știu, două luni știu, de zile. Nu știu, nu știu ascultătorii despre, despre casa... Ah, okay. de casa. De -a, de -a, am început. Primul sediu, primul sediu în teatru a fost într-o casă veche de pe strada Ilfov, mm -hmm. în spatele cecului mare de pe calea Victoriei, o casă la cărămidă, cu acoperiș, dar iarna nu conta. Fără geamuri, de menționat. Fără geamuri la început, pe urmă le-am le le pus noi. Uh, și noi am primit casa aia pentru un proiect am spus că o să facem acolo un teatru care nu știm exact cât va dura. Uh, ei au zis că nu e nicio problemă, proprietarii au zis că da. nu e nicio problemă să stăm până în toamnă. Ca să erau la vânzare și așteptau să Aha, primească un cumpărător. Da. Uh -huh. Și, și până stat, vine cumpărătorul, jucați-vă voi pe și aici. Și a stat cinci ani wow. acolo. 5 cinci, cinci. Da, da, da. Până s-a concretizat o vânzare, practic. Da, și pe urmă ne-am mutat în nou un sediu care e pe Sfinții Apostol numărul 44. Dar de ce simțează nevoia să, să existe un alt teatru? Adică, ce, ce anume nu, nu știu, poate că nu aveați în teatrele unde lucrați sau unde colaborați sau, sau ce, care a fost nevoia? Sincer, cred că a fost o nevoie de libertate pe care acum ne putem defini. Atunci n-am știut ce e, am simțit că trebuie să facem ceva pe propriu. Probabil Aha. că asta e. Îmi ține nevoia de libertate de exprimare. Cu siguranță, în momentul în care, adică acum știm, în momentul în care lucrezi, ai un contract și lucrezi într-un teatru de stat... Um... Vine cu niște obligații. Absolut. Da, absolut, pentru că da. Și planifici, îți planifici proiectele de la an la an și știi că vei lucra anumite proiecte în anumite teatre, doar că având teatrul tău, ai libertatea de Să le mai și schimbi. Să uh -huh. le schimbi și de a începe orice, oricând. Adică primele noastre proiecte au fost exact așa au fost făcute. Hai să oricând. facem asta acum, ca asta simțim. Ok. Bun. Am mai sunat doi, trei nebuni <laughs> frumoși și ne-am întâlnit și am făcut un spectacol. Și sunt proiecte pe care le-am repetat nouă luni de zile la noi la teatru. Uh, Într-un teatru de stat ai un timp limită, e absolut firesc, lucrezi pe ban publici e normal să se întâmple asta, doar că pune de și timpul. Două, trei e 2-3 luni, durează da, un două, proiect. Două luni, da. Și numele de unde ai venit? Că de multe ori eu când spun, mă duc la un teatru și mi întreabă, teatru? la care teatru? La un teatru, așa se cheamă teatrul, un teatru? Asta e un marketing bun, da. Mele a venit, ne-am jucat într-o seară și am pus, am avut o listă lungă, lungă, lungă de la cele mai pretențioase combinații și cele mai... Cele mai fondosite. ce da, da da da. Exact. ce mai la un teatru. Exact, și am... Am, am simplificat pe măsură ce înăindam în noapte, am simplificat, am simplificat și până la urmă ni s-a părut că e singurul care are o doza, doza perfectă de modestie și în același timp de unicitate. N-am vrut să strigăm pentru că nu știam că o să facem un lucru bun, habar nu aveam am zis că trebuie să spună ceva numele ăsta, că facem ceva, exact ce facem, adică atât, da. nimic mai mult și cam așa. V-ați gândit la, nu știu, când ați început fiind un business totuși. V-ați gândit la cât o să fie investiția? Avem și da, noi da, da. un plan am de făcut, afaceri? Nu știu ceva. Am făcut un business plan foarte bun. Nu, la început, mm -hmm. de tot, la nu. început de tot. Am făcut, am pus pe foaie ah. exact câte spectacole vor fi, cât să fie biletul. Tot, tot, tot. tot, tot, tot. Și a venit un prieten de-i noștri, un scenograf, Adrian Damian îl cheamă, uh, și a venit și a zis uh, foarte ok. Și dacă în loc de 100%, vânzarea de bilete o să fie 80%. Și ne-am dat seama că nu ne-am gândit la asta și acolo ne-am oprit cu business planul și n-am făcut niciunul până la asta. Deci business planul vostru însemna că va fi sala plină. Da, Asta era, totul merge extraordinar, sala e plină. A, Și știi e bună gândirea asta. Așa, și v-ați oprit și ce ați făcut? Și n-am mai făcut, ne-am promis că nu o să mai facem planuri și că o să facem lucrurile așa cum le simțim atunci. Și banii pe care i-ați investit la început? Aveți cum să faceți, nu știu să... Banii pe care am investit la început, da, au fost niște, niște salarii mici pe care le aveam în momentul ăla. N-am vrut să cerem foarte mult ajutor de acasă la momentul ăla de început, -am pentru avut că nu știam plan, pentru ce. Am avut un plan foarte bun, dar nu pentru țara asta. Așa. Am avut un plan foarte bun, am zis că ni s-a părut normal întâi să demonstrăm că putem să facem niște lucruri, după care, cu siguranță... O să vină niște să finanțări niște din finanțări. partea statului mm -hmm. care o să considere că faceți niște lucruri exact. de valoare. Wow! Chiar exact. sunteți Dan, niște da. visători? <laughs> Eram. <laughs> și am <laughs> zis că e mai bine așa, e varianta cea mai bună decât să mergem întâi să, să căutăm niște finanțări ca să facem ceva care nu știam nici noi dacă o să iasă sau nu, adică am fost sinceri. Problema a fost că după ce am demonstrat că putem să facem lucruri serioase și nu e o glumă ce facem, uh, ni s-a spus că E okay. Văd că văd că v a descurcat. Da, în regulă. Cam asta. Super! A fost. Da. Uh -huh. Dar oamenii dădeau bani pe bilet de la început sau cum Nu Cum funcționați? Cu donații, donații avem o pălărie în foaie. A, nu exista nici bilet până la urmă. Deci din business planul ăla chiar s-a ales praful, adică da. oamenii da. nu mai aveau da. nici un preț pe bilet. Păi, uh -huh. pentru că până când ne-am. A, a durat ceva timp până am. v uh, <laughs> Nu am înființat o asociație ca să putem legal să vindem niște bilete și toate lucrurile astea normale de altfel. Și aveți o pălărie. Și aveam o pălărie, mm. da. În care găseam de la 100 de lei la 50 de bani monede. Și, și oamenii no. cum aflau că există acest teatru și nu că, că pot veni Nu știm. Din acolo la vorbă început, vorbă. Nu știm, da. A fost, a fost chiar așa, a fost din om în om. Pentru că apropo de business-ul nostru, de business planul magic, <laughs> A fost altă întrebare din partea lui Damien, pe care acum mi-am amintit-o, dar cum or să afle oameni ăștia da, de voi, că da, n-aveți exact. niciun mijloc? Nu știm. Prin prieteni, prin rude, familii, prietenii, prietenilor. Și, și mai piesele departe. pe care le a spus la început în, în scena acolo, erau niște alți visători care credeau în voi? Sau ei cum veneau? Erau plătiți? Sau? Nu, nu, nu. Nu, totul... nici ei? Nu, nu, nu, nici acum nu sunt plătiți regizorii la mm -hmm. noi. Suntem altfel. Uh, nu, au fost niște visători la început, după care visătorii au fost uh, niște persoane cunoscute care ne-au uimit că au venit în spațiile mm -hmm. noastre. Uh, primul om care trebuie menționat este Cătălina Buzoianu care a venit să facă un spectacol la noi la teatru, special pentru acea casă și cumva din vorbă în vorbă i-a crescut notorietatea. Ulterior a venit și doamna Miriam Răducanu, au fost mulți în spațiu ăla de pe, de pe strada Ilfov. Dar cum poate să trăiască un, un teatru independent, acum serios vorbind? Mm, nu, nu prea poate, deocamdată ni se demonstrează că nu se prea poate. Noi avem noroc că uh, putem să lucrăm în alte teatre. Teatrul nostru trăiește din ce câștigăm și din, noi și din ce câștigăm, ce câștigăm noi. noi. Adică voi mergeți proiecte. la alte teatre unde regizați mm -hmm. și salariul, ca să zic așa, mm -hmm. îl investiți în această pasiune a voastră. Exact. Mm -hmm. Exact, asta e mersul. Adică ai spus la început teatru independent, teatru privat. Da, spus, privat, pentru e... că e important să da, înțelegem da, ce înseamnă. Pe, e foarte important, pentru că e o discuție lungă independent față de ce. Până la urmă, Cât de independent cât de... e Teatrul Independent? Exact, că suntem dependenți de public, suntem dependenți de niște finanțări, suntem. Chiar Absolut. suntem dependenți de niște lucruri Și nu am fugit nicio clipă de finanțare, Adică nu, nu suntem niște revoltați oarecă, Adică nu din revolt a plecat proiectul ăsta în Niciun caz Și cumva de fiecare dată când auzim teatrul independent Ai senzația că te distanțezi De o anumită categorie din care nu vrei să faci parte Nu e așa Suntem acolo pe linia Pe linia tuturor teatrulor Ne place să facem, ne place să facem lucrurile așa cum se fac În toate teatrele serioase și nu, nu asta e diferența. Diferența e că nu avem o subvenție de la stat. Asta e, asta e toată diferența dintre noi și ei. Și concret cum funcționați? A existat vreun fel de finanțare măcar din altă parte? Sau ați reușit să atrageți de undeva niște fonduri astfel încât, nu știu, să fie plătiți? Actorii, da? Actorii sunt plătiți? Da. Din bilete. Bun, okay. din bilete. Ha, din bilete. Da. da Din bilete. Da. Au existat niște finanțări punctuale în 2015, cred am... 2014, cred că a fost prima ediție am făcut zilele un teatru. Zilele un teatru sunt zilele în care e ziua noastră. În luna iulie, la finalul lunii iulie, în așa fel încât săptămâna cu zilele un teatru să prindă 25 iulie când a fost primul spectacol la un teatru. Acum 9 ani. Și am inventat acest festival și pentru acest festival am primit niște finanțări de-a lungul, de lungul timpului. Și private și instituționale. Uh, separat am avut un partener și avem un partener în continuare care ne-a ajutat destul de mult în ultimii trei ani de zile vorbim de o bancă da, da, da, am văzut uh -huh. că aveți uh -huh. la intrarea în sală exact uh -huh. Uh -huh. Uh, din păcate și acolo datorită unor legi date la începutul anului nu știm de ce care ulterior au fost retrase sau le face viața mai grea băncilor exact. și atunci nu știți uh -huh. dacă vor mai fi alături de voi Exact, uh -huh. exact. și uh -huh. acum căutăm la minister anul acesta nu au mai fost bani Dar acum, acum deja nici măcar nu mai e vorba despre visători nu există niște instituții niște firme, nu știu, companii private care să fi înțeles valoarea un teatru și care pur și simplu să investească pentru că își doresc să-și alăture imaginea e foarte un greu teatru? de spus, asta e o discuție complicată pentru că e posibil ca noi să nu știm să ne prezentăm Produsul, să nu avem această abilitate de a vorbi despre ce facem asta. și de a vinde cumva ce facem. Uh, e posibil să fie vina noastră, nu a companiilor. N-am ajuns să vorbim cu companii, recunoaștem. Păi atunci Aici hai să-i trimitem pe toți. Acum uite, dacă toți suntem la radio, îi rugăm pe toți, marii proprietari, angajații ai unor companii, să meargă măcar o dată la un teatru să vadă un spectacol și pe urmă să decidă ei dacă merită sau nu să-și asocieze imaginea cu voi. Nu e simplu așa? E, e mai simplu, simplu așa. Există e și una. actori care încearcă prin, nu știu, imaginea lor sau relațiile pe care contactele pe care le au să aducă sponsori în, în această poveste? Da, s-a întâmplat asta, s-a întâmplat, uh, inclusiv putem să spunem. Da, un da, nu da, sigur. Uh, inclusiv <laughs> Dana Rogoz uh -huh. uh, cu care am lucrat la ultimul nostru proiect de la un teatru ne-a ajutat cu, cu o legătură uh -huh. și am reușit să ne finanțăm producția spectacolului. Asta e alt capitol de cheltuieli, dacă pot să spun așa, producția spectacolului pe care trebuie să le suportăm tot noi. Asta înseamnă tot decorul, toată, toate materialele, erau mai toate mai multe. Erau mai multe linii de finanțare înainte, Acum a rămas una care de anul are cu 30% mai puțin bani, deci... Și de acolo trebuie să plătiți chiria, bănuiesc, nu? Pentru nu, locul respectiv. Totul e dintr-o... Din, din bilete plătim chiria. Din bilete reușiți să plătiți chiria? Încercăm Sau să, reușim. Să, reușiți, să, să, reușiți, să reușim. Vreți să reușiți, așa, să plătiți chiria? Chiria, salariații? Salariații. Aveți niște salariați permanenți? Permanenți. Da, da uh -huh. păi fără nu, nu se poate. Vorbim de multă lume în spate. Facturile, nu? Lumină și așa mai departe. Da, chirie, uh -huh. da. Cam asta sunt. Și pe urmă, fiecare spectacol care vine, cum, cum se întâmplă exact? Reperile adică de cine... autor pentru uh -huh. autorul piesei, dacă e o piesă contemporană, uh -huh. traducerea, dacă e tradusă de, de cineva, după care începe producția efectivă, decor, costume, timpul de repetiții între o lună jumate și nouă luni. Asta înseamnă utilități. <laughs> utilități. Da. Și cam atât. Câte săli sunt în acest moment? Ne lăudăm cu trei săli. Avem Așa. sala mare, cum îi spunem noi, sala mare care are între 90 și 120 de locuri, sala mică care are 35-40 de locuri și mai avem un foyer generos pe care noi îl numim bar, dar ne-am dat seama că nu suntem cărciumari în sensul bun al cuvântului și nu știm să facem cărciumărie și atunci am zis că mai bine transformăm și acea sală într-o sală de teatru. Asta a fost gândul inițial, am încercat să facem acolo un loc... Business plan, da, nu? Da, al doilea da, business plan, da? când am făcut mutarea în spațiul mare, am încercat să facem un loc care să ne poată susține celălalt spațiu de teatru și atunci am gândit că am putea să facem un restaurant, un bar, un... Nu, sunt lucruri foarte greu de făcut și practic... Chiar trebuie să ai talent în sensul ăsta. Nu, și până nu. la urmă, în loc să vă aducă bani, cheltuia bani da. și barul. Cheltuia exact. eu E <coughs> un spațiu destul de mare cu o chirie, destul de mare. Sunt niște angajați dedicați pentru acel spațiu și atunci deci, costurile, crește. da, mm -hmm. costurile creșteau. Am încercat, am încercat și cu mâncare. Și cu... O să continuăm cu siguranță cu uh, uh, concerte. Mm -hmm. Avem concert în lunile bune, adică lunile de indoor, avem concerte cam mm. în fiecare vineri și în fiecare sâmbătă. Lumea vine la concert și atunci e și barul deschis. Deci și în rest înainte de spectacole. Și două spectacole care se joacă deja. Trei. Trei spectacole care se joacă deja acolo. Și mm. vor mai veni încă două în spațiu ăla. Deci mm -hmm. o să avem cinci spectacole în nou spațiu. De ce vin, de exemplu, actorii care joacă în acest moment în, în teatrele de stat? De ce își doresc să vină să joace și la un teatru? Hm. Uh. Asta e, o întrebare pentru ei mai mult. Da. Da, o să, o să... Așa, din ceva au povestiți, da. sau din ce credeți că cum îi simțiți? Ne place să credem că vin de plăcere. Cu siguranță de, de plăcere. Dar da, au voie. Nimeni. În primul rând, asta mă gândesc că au voie, nu dacă sunt, au libertatea, um, da? Au libertatea proiectelor sau independente. Noi ne înțelegem, da? am, am da, de da, sau... ne înțelegem destul uh -huh. de bine cu, cu teatrele din București și nu numai. Noi așteptăm tot timpul program, programele actorilor de la teatrele unde sunt Și angajați. Și acolo nu au un fel de exclusivitate, adică nu știu, -au nu au această nu. restricție, nu, că nu au al... voie să joace în altă parte. Nu, sau... această prioritate uh -huh. la program, practic. Uh -huh. Și noi, noi programul facem, programul facem în funcție de programele teatrelor unde sunt angajați, deci nu deranjăm pe nimeni. În mod normal, dacă le-ar interzice colaborările, toate spațiile independente s-ar opri. Adică am putea să lucrăm doar cu oamenii care nu sunt angajați, dar sunt din ce în ce mai puțini oamenii care nu sunt angajați și asta e foarte bine. Uh, da, cred, cred că pentru asta. Vin probabil pentru spiritul locului. Are un... Uh e bun. foarte bun, da. Și pentru libertatea asta de care ai spus la început. Mm -hmm. Că poți juca în niște piese care poate n-au intrat niciodată într-o sală, nu? A unui teatru da, de stat. Și sau? Poți lucra să cu cine dureze, vrei. Și libertatea să dureze proiectul. Mm -hmm. Adică noi chiar nu impunem, nu spunem în două luni trebuie să fie gata proiectul, că poate mm -hmm. să dureze mai mult. Pentru cei care n-au fost niciodată la un teatru, nu știu, cine sunt actorii, de exemplu, care joacă în piesele de la voi în perioada asta sau în păi, curând. vreo 60. Din cei care credeți că, nu știu, am putea așa să dăm niște nume, să înțeleagă lumea despre... Păi nu știu, de eu l-am la... văzut pe Chirilă, de exemplu, vă zic, așa, ultima mm -hmm. dată, într-o piesă foarte bună. E minunat. Mi-a plăcut foarte tare. Foarte, Dar foarte Dana Rogoz, Râlea... Domnul Rebenciuc domnul, mai... domnul o să vină cu un urmează. proiect la noi, urmează să vină cu un proiect la noi. Așa, nu? Avem actori tineri foarte mulți, Ionuț Vișan, Liviu Pintilasa, <coughs> Mihaela Trofimov, Richard Bovnotski, <laughs> Sabrina Iașchevici, Florina Gleznea, Cristina Casian, sunt foarte mulți. Domnul Ana Pelea. Care a jucat un da. spectacol, mm -hmm. da. Andrei Șerban, m -m -a cum m -a, m a ajuns, de exemplu, mm -hmm. să... De Andrei Șerban a venit la zilele un teatru Acum trei ani de zile A văzut niște spectacole I-a plăcut foarte mult spațiul nostru Și ne-a spus că Seamănă cu la mama din de la, el, la New York I-a la... da, da. plăcut foarte mult După care noi n-am îndrăznit să-i spunem Am făcut nimic. o glumă am Aha. Eu am făcut o glumă așa timidă cum sunt. Am făcut o glumă și am spus că S-ar bucura oamenii, oamenii noștri Ne laudă echipa Ne-a spus că avem o echipă foarte bună Și ne urmărește de mult Și am spus că s-ar bucura foarte tare de o întâlnire cu el <laughs> Și a zis uh, ok Și atunci ok ăla A fost un gentleman's agreement Și ok, ăla s-a transformat într-un proiect Care s-a întâmplat anul trecut da, De care ne-am bucurat enorm Și pentru care am făcut toate eforturile să se întâmple și ne-am... Uh, da, și de care s-a bucurat toată lumea. Pe la un teatru. Haideți să luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim imediat. La radio cu Andreea Esca, la Europa FM. Invitații mei de astăzi la radio sunt regizorii Andreea și Andrei Grosu. Cum alegeți spectacolele? Există un judiu? <laughs> Sunt foarte multe proiecte în, în ultima vreme care sunt propuse uh, pentru a fi făcute la un teatru. In, avem un juriu. Juriul este co, uh, Comisia Artistică a Teatrului, Consiliul Artistică Consiliu. al Teatrului. Sunt actorii care sunt distribuiți în aceste proiecte. Uh, singura regulă este ca uh, proiectele care sunt propuse la un teatru să fie, făc, uh, să fie făcute cu actorii teatrului, cu această echipă de 60 de actori din care au ce să aleagă. Se face distribuția Dacă actorii vor să joace În acel proiect, proiectul se face Dacă nu, nu E atât de simplu mm -hmm. Credem foarte mult în echipa pe care o avem Și în puterea lor de decizie Și în, și în libertatea asta lor pe care ne dorim să o, să o păstrăm Am văzut că de curând există și un teatru pentru copii Da, da. Avem o colaborare cu, cu Oana Răsuceanu Și cu Eugen Lumezianu Soțul, soțul ei avem o colaborare, noi am încercat acum trei ani de zile să facem, am și reușit să facem un spectacol pentru copii, dar ne-am dat seama că ne dorim un pic mai mult decât un singur spectacol și e foarte bine că avem o colaborare ca să putem să ne ocupăm pe mai multe fronturi de mai multe lucruri. Sunt un alt fel de povești? sau Adică la ce trebuie să se aștepte niște oameni care, uite, vor să meargă la un teatru? În weekend, S cu copiii. Sunt făcute foarte frumos. Foarte, foarte, noi am fost frumos. acum în, în weekend, am fost cu copiii la, la spectacol și sunt foarte frumoase spectacole. Le recomandăm Au și loc? pentru că se joacă la noi. Au loc în fiecare weekend? Da. În fiecare sâmbătă și duminică dimineață de la ora 11. Cine, cine credeți că, nu știu, cine trebuie să învețe copiii să meargă la teatru? Noi. Noi cei care avem teatre, noi cei care lucrăm în teatru teatrele de stat, teatrele independente și la școală, probabil, dar, de fapt, noi suntem responsabili pentru educarea părinților. Mai e repede. În sensul ăsta, mai repede, da. Atâta timp cât ai un public fericit <gătă> și uh, vine cu bucurie în sala ta, cu siguranță își va aduce și copilul acolo, pentru că va avea încredere că o să, nu o să plece nemodificat. Asta e foarte important. Uh, deci, cumva, noi, noi, noi cei mari. <gătă> Um, pentru că tot am vorbit de finanțare, statul are, ar avea cumva posibilitatea să partenerieze cu voi, adică să vă ajute într-un fel. Există acest tip de colaborare în alte țări? Știți despre variante la noi care ne-am putea gândi? Noi știm o variantă din Germania, pe care am dat-o exemplu de mai multe ori, în care un proiect independent, un teatru independent, după primii doi ani de zile, dacă nu mă înșel, după ce demonstrează că poate să facă bine ceea ce face. Ceea ce voi ați făcut de vreo 10 ani la anul? Da. <gânt> uh, încep să primească finanțări din partea Burgului. Uh, prima, adică din partea primăriei uh -huh. primări, orașului, da, uh -huh, să zic, nu? Probabil, Sau, da, primărie, da. consiliu uh -huh. nu știu ce. E. Uh, și primesc prima oară 20%, 30% și se ajunge până la 80% dintr-o finanțare anuală. Da. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Și... Ați, nu știu, ați propus cuiva? Sau Am propus, au încercat și niște finanțări anuale la AFCN. La um... Probabil ministerul ar putea să facă asta, bănuiesc, că dacă... dacă... Dacă s-ar gândi bine, dacă ar exista un plan în sensul ăsta, nu cred că există o lege care să susțină spațiile independente, private, nici nu știu cum să le numim. Uh, mai există o posibilitate ca spațiul nostru să devină un spațiu... Uh, există un termen da, mai știu de, interes public, de interes dacă public ceea ce și nu e, e de interes e public. mi-a părut am de interes public. E mi de interes da, public, interes public da. dar nu am scrie pe foaie. Da, da, da, da. Dar e un dosar... E un, dosar, e un public cât, aparte, da. masa asta. Sunt foarte multe lucruri care s-ar putea face, inclusiv în căutare de sponsor, inclusiv în parteneriat cu instituție ca Ministerul sau Primăria de sector sau primăria capitalei. Sau Dar voi sână... regizați piese și vă trebuie cineva A, care să ocupe de hârtii. Asta, e, asta e, înțeleg eu. Asta e, eu. Da, da. Sunt Aha. foarte multe asta lucruri e. care s-ar putea face, doar care însemna să ne oprim din ceea ce facem și să scriem acel dosar. Cumva, mare. De, asta, de asta nu suntem așa de porniți să dăm în cap tuturor. <laughs> nu ne ajută nimic <laughs> să Se pare că n-am asumat voi atât de bine și de articulat ajutorul. Asta e o problemă noastră. Um, am fost foarte impresionată la, Cred că la Gala Uniter Am văzut când, când ați fost premiați Cum au venit foarte mulți dintre actorii Care joacă la voi Au venit pe scenă alături de voi um, Și n-au fost toți Da, și da. n-au -au, -au fost toți cine era prin sală um, Cum credeți că Sau nu știu Cum ați făcut să vă iubească așa? Să vă, nu știu, să simțiți așa Că e o treabă aparte între voi Păi cred că până la urmă. E... Iubim noi foarte tare pe ei și cred că probabil că e un, un troc de el. Și probabil nu le mulțumim îndeajuns de mult pentru nebunia de a fi intrat în proiectul ăsta. Noi suntem aici, suntem interfața, doar că în spatele nostru chiar sunt oamenii și mulți alții care nu au putut fi acolo pe scenă și de asta ne-am dorit tare ca în momentul ăla când noi am primit un premiu cu totul special, premiul de excelență pe care îl o dată. Și ne-a emoționat foarte tare Nu e ca orice altă nominalizare Sau uh -huh. ca orice altă premiu nu... De care am mai avut parte nu... <laughs> Da, ăsta a fost, ăsta a fost uh, Unic și ne-am dorit să fie lumea acolo Pentru că Nu suntem singuri Asta e clar. Nu putem să facem nimic fără ei uh, Suntem siguri că și ei Au avut nevoie de noi Și când ne completăm Ne completăm ca într-un cuplu, ca într-o familie Ei nu au niște contracte prin care sunt obligați Să vină la un teatru ei vin chiar pentru că vor să vină și acceptă proiectele alea pentru că chiar vor să le facă. Și cred că libertatea asta face să fie un loc special. Ia să vedem! Soții grosul, s-au aruncat într-o poveste, nu mi-e clar de ce, nici până în ziua de astăzi, poate să aflăm un secret grozitor despre ei, mai ales că umblăm în, în negru, dar ce pot spune este că s-au aruncat cu capul înainte, pentru că numai așa pot să încep treaba asta, într-o întreprindere pe cât de riscantă, pe atât de, cum să zic, puțin aducătoare de profit. Teatru în teatru a lansat niște tineri actori care nu ar fi avut unde să joace în altă parte, respectiv nu ar fi fost remarcați de acești norocoși directori de teatru care i-au angajat ulterior, dacă nu ar fi existat spectacole de la un teatru, sunt deci oameni care și-au ridicat nivelul artistic și-au făcut meseria și-au devenit mai buni când acolo, an după an, an după an, premieră după premieră. Teatrul în teatru are un program artistic mai bine închegat și mai bine susținut decât multe teatre care sunt subvenționate de stat tocmai pentru a face artă. Asta este o chestie pe care am descoperit-o lucrând la un teatru și pe care nu o să încetez să o spun. Teatrele subvenționate care au bani de la primărie sau de la Ministerul Culturii ar trebui să producă exclusiv spectacole de o anumită ținută artistică, spectacole care să justifice faptul că îi sunt subvenționate pentru că nu e așa, cu arta mare nu poți câștiga bani. <hântu -i> Șerban, Pavlu, pe care am uitat să-l menționăm la început, e mai revoltat decât voi, e mai supărat decât voi pe ce se întâmplă. Dar voi aveți momente în care simțiți așa că nu mai puteți și ziceți gata, nu mai abandonăm renunțăm Norocul nostru e că suntem doi. Momentele astea sunt numărătoare odată. Nu suntem în același timp. Sau dacă se întâmplă unul, practic unul trebuie să mimeze că tot e ok ca să-l zice pe celălalt. Dar au fost, au fost multe. Am vrut să punem la lacătul de multe ori până acum. Pentru că da. nu voi ieșa niciun fel financiar vorbind? Nu, adică, pentru că, sau, la pentru un moment, pentru un dat că strângeam datorii îngrozitoare și pentru că nu vedeam niciun capăt și pentru că familiile ne-au ajutat enorm, enorm și nu, nu o să putem să le, să le întoarcem. <lără> și nu o să putem asta. să le mai dăm banii înapoi. Da, asta no, puteți să smete acum ca să mai ca, ca lumea, toată țara nu, să n-aibă pretenția. Așa, așa, lumea, da, da, da. Nu o să le mai dăm niciodată bani înapoi. Nici nu cred că <lără> au sperat la așa ceva, doar că... Nu, da. Devine foarte păsător, foarte păsător, ai senzația că nu reușești, deși, paradoxal, noi reușeam. Era multă glorie și era mulți clipici în jurul nostru și, wow, minunat! Dar vine duceam, factura, dar și, vine factura toată și ne închideam în birou și plângeam, da, pe rând, și rând. Tot, și tot, pe rând. Tot, totul pare, nu pare, și chiar, chiar putem să zicem asta după nouă ani, e atât de simplu, de fapt, e atât de simplu și atât de ușor să faci lucrul ăsta, să funcționeze, mm -hmm. Și atât de simplu ca un teatru uh, să poată să funcționeze în momentul ăsta după 9 ani, doar că lipsesc într-adevăr banii. Lipsește ceva din ecuația Da, e un mic amănunt, dar, un chiar un amănunt. dar chiar, chiar mică, e un mic da, amănunt, dar chiar e un, da, da, dar care e, e, esențial. e, esențial. e esențial. Asta e este. Este. Nu, am zis mic amândoi probabil pentru că ne gândeam la suma care pentru unii o spară derizorie, adică ne, noi avem nevoie de o sumă foarte mică de fapt pe an. Suma foarte de mică față alte de cât se plătește chirie pentru un anumit minister pe lună. Mă rog, Desigur. De, povești, da. de mici ați fost așa ambițioși? Dar oh. cine mai ține minte? Mai doamne, zici că aveți 100 de ani, cine mai ține minte? <laughs> nu, ambițios, nu, eu nu am fost. Dar ce fel de copii fost. erați? Vă mai, vă mai amintiți ce fel de copii erați? <laughs> Cum era, ja, că nu mi plăcea la școală. Așa. Nici mie nu mi-a plăcut deloc, mă îngrozește acum, noroc că fica noastră n-ascultă radio, că e mult prea mică și... Școală, da, da, nu se audă că vreunul vă plăcea de la, la radio, da? De ceva îngrozitor când am fost acum să o înscriem la școală, am simțit amândoi un gol în stomac, da, îndrăușit. Da. E un, Ce un bine miros specific, de un miros azi. specific Te, te ia da, da, da, da, da, și cu totul așa, cu era cu minte, Adică, da. așa. Da? Cred că Da. Convențional, cred că da, eu am avut, o, am avut foarte multă libertate din partea mm. părinților, enorm de multă libertate. Am făcut toate nebunile cu ei și au știut tot timpul tot ce-mi doresc să fac și am avut adicavem o relație. Dar făceai tot felul de nebunii când era mică? că adică era un copil de ăsta care făcea am sau Am Nu, am vrut să, nu știu, năzbâti. A, da, am normale, da, da, am vrut să, să beau, să fug de acasă, da, <coughs> <coughs> ca un copil, ce să zic? Să da, ah, da, nu. bun, ah, da, hai bine, da, m -am. M -am. Da, aveai gașcă, nu știu, la bloc? Ai, ai, ai, ai copilării la bloc? O parte din copilărie, da, de fapt, da, până la până la În ce cartier? Unde stăteai? Doamne, uh -huh. Oh, doamne, <grijos> Nu spune că nu știi nici unde da. Doamne, deci mă simt tânără um, <grijos> dintr-o dată, nu știu ce e cu voi. Eram, eram um, prima parte a copilăriei a fost în Sălaj, cartierul Sălaj, undeva la capătul lumii, după Ferentari, încolo, o zonă, o să-mi destul de... Uh, întunecată uh -huh. uh, după blocurile După care, da, da, da, care ne-am mutat um, În zona În zona Parcului Tineretului Undeva uh -huh. în sus în zona Brâncoveanu Pe acolo După am ajuns în zona drumul Sării Traseul vieții uh -huh. Drumul Sării eu. Și după că... aia în sectorul 3 În zona Paladi. Și de ce ai apucat să-ți faci tu o gașcă la blog, să ah. ieși cu cineva la joacă sau nu? Nu, prea erai... nu, dar am apucat să-mi fac cea mai bună prietenă la blog. Da? Cu care, da? Care e și astăzi cea mai bună prietenă și va fi mereu, cu care, da, care ne-am mutat așa prin toată viața și acum stăm una lângă cealaltă. Avem ce tare. Da, da, da. Dar erai, erai așa un copil de, de gașcă, adică sau erai mai retrasă, nu, erai prea. Oh, nu știu, să ieși fost... în fața blocului, să te strige părinții. A, ah, nu, am ieșit în fața blocului. Na? Da, mi-a ieșit în fața blocului. Ok. Am auzut că nu se rai, mai okay? acum în fața Nu, blocului. nu se mai iese. Păi acum le e frică că deschide da. careva ușa și îl ia din fața blocului, mm, din da. păcate. Da, mi ieșit, uh, mai aveam uh, un am părculeț am -am. în fața blocului, jucam fotbal, stăteam până noaptea. Tu jucam făceai? Făceai ascunsele și... Tu făceai și... prostii, mai veneau pe acasă să ok. Ce copii cu minți, ce să zic. Și cu părinții vă înțelegeați bine? Adică tu da. am înțeles, era libertate maximă, nu știu, foarte dar era, era vreunul mai sever sau chiar făcei de capul uh -huh. Nu. Și nu, la tine nimic? ne-au lăsat să facem ce facem <gri> acum, Și, e la, clar, și la tine era. la fel, părinții tăi da, da, da, erau da, la fel? Okay. Dar cu ce se ocupă părinții voștri? A, -a? Ai mei sunt ingineri amândoi. Așa? Nu Noi profesoara, da, cu... dar inginer și el. Da. Ah. Ah. Aveați și bunici pe la țară, mergeați în vacanțe. Da. Tu da? Eu și eu mergeam, doamne, da, când eram mică, nu, nu foarte des. Uh, ulterior am început să mergem cu părinții, am încercat să mă lase într-o vacanță, cred, acolo, și am urlat, am, nu știu... Nu, am, am călcat într-un borcan, când am vrut să mă lase, am călcat într-un borcan în prima zi. Dar unde era la țară, da? La țara ta, unde era? e foarte aproape de Focșani, unde e vinul bun la Cotești, Așa. <laughs> și unde mergeam destul de des, mergeam în fiecare weekend acolo... Mm -hmm. Și când au vrut să mă lase peste vară, în prima zi am călcat într-un borcan și mi-am tăiat piciorul și în ultima zi am călcat într-un cui. Și aia a fost singura dată când am stat o săptămână la cu țară. Cu același picior, sper. Cu același picior. Ăla okay. <laughs> da. pe care îl trage după el, poți <laughs> da. da. observat. Ela e. Ela, ela. Da. Așa s-a terminat? Așa s-au terminat la țară? Da, la aia a fost singura, cu stat mai mult. În rest, mergeam cu ai în fiecare weekend, deci stăteam. Dar în tabere mergeați? Da, sau, uh -huh, da? Uh -huh. a fost, da. Au fost copii tine. normali, da, da, da, da. de mâncare cine făcea la voi acasă bună? Păi uh, și bunica și mama. Ce face? Familiacă. Ce, de toate. ce Eu, eu un gătesc bun. acum în casă. <laughs> și care, e, nu știu, dacă te gândești așa la mâncarea copilăriei când nu știu, când miroșa, nu știu ce, zic Asta o dată. Pe urmă, cu bunica făceam când plecau ai mei din, din oraș făceam. Pulpe de pui cu cartofi prăjiți. Aia era. În pungă. Îi în nu, pungă nu, sau nu? Nu, erau în tigaie. Cu ulei. Nu, în tigaie. Exact cum e mai sănătos. Da, da, da. Așa? Bine, pui și erau și bio. Erau, uh -huh. cred că. Cred că atunci chiar că erau, erau, adică probabil. ce precrisc leu dădeau. Așa. Așa și salata, salata de vinete. Uh -huh. Cam astăzi, la mine. Și la tine? Cred că la mine, la mine în casă nu prea nu pregăteau nu? Bunica gătea, da, Mama nu, nu gătește, dar când o face, face rar. Uh -huh. Dacă îmi face, face, face foarte bun totul. Uh, tata, tata face ciorbe. Uh, bunica făcea niște friganele mm -hmm. extraordinare și au rămas așa pentru mine. Ne mâncam Madlena. cu mazăre, voi cu ce Da, și da, cu mazăre și, cu mazăre, și dulci. adică și prin zahăr. Da, foarte așa bună, e, la combinate. sudiște aici. Super, da, <laughs> <Okay>. așa facem. <laughs> uh, da, cam, cam, cam asta. Ce credeți că v învăța învățat cel mai frumos părinții voștri? Sau așa, de acasă, cu ce credeți că ați plecat cel mai important în viață? Hmm. Um, tot ce înseamnă familie și um, dragoste și pf, relația interumană, cred că asta, asta e ceva ce am învățat de la ei mei. Am um, văzut sunt un, un exemplu fericit ei doi, pentru că s au fost tot timpul foarte fericiți, s-au iubit să iubesc foarte mult. Și atunci am văzut numai asta în fața mea și probabil că... Prin mimetismul, Da, am început să înțeleg ce înseamnă, cu, cam, cum ar trebui să te porți cu cel pe care îl iubești, așa mai departe, de la lucrurile basic la lucruri complexe de, de relație și de bunătate și sunt... Uh, sunt oameni pe care nu i-am văzut niciodată furioși pe altcineva sau chiar dacă au avut momente în care au fost dezamăgiți sau întotdeauna s-au sfătuit unul pe celălalt că ar fi cel mai bine să iertăm și să trecem peste și toleranță, asta uh -huh. e foarte important. Asta a fost ceva important în familie și asta e ceva... Am primit sfaturi în sensul ăsta, e firesc uh -huh. să nu ai doza de toleranță când ești mic și toate sfaturile erau în sensul ăsta. Să înțelegem, să nu judecăm pe ceilalți. Uh -huh. Și teatru. Iubirea asta pentru teatru. Te-au dus de mine la de acasă. teatru de la cinci ani, după ce am fost, mama m-a luat la un spectacol de adulți, mm -hmm. de la Bolandra și după de la șase ani încolo n-am mai vrut să merg la teatru pentru copii, nu pentru că ar fi ceva neregulă cu asta, ci n-am mai vrut să merg la teatru de păpuși, de fapt asta mm -hmm. a fost. Am vrut cu oameni. Mm -hmm. Și am fost la toate spectacolele posibile de la toate teatrele din București de atunci. Și tu? Eu, nu acasă. știu să verbalizez uh, Să zic exact niște lucruri da. uh -huh. Dar știu că am plecat de acasă Cu uh, ceva ce M-a făcut tot timpul să am grijă De mine și de cei din jurul meu Nu cu știu să verbalizez ce, ceva probabil, probabil Cu toate că am plecat cu o revoltă La 18 ani când am plecat Am zis că nu o să mă mai întorc niciodată Dar de uh -huh. ce te apucă? Nu știu ce m-a apucat atunci dar era, era a fost strict... acest adolescent rebel? Sau... Nu, nu, nu, nu. nu. nu pur și simplu aveți? simțeam. Cred că uh, era o chestie Dorința le... de libertate. L sau? Legată de oraș, da. Simțeam. Ah. Cred că era strict legat de oraș. Era prea când am mic venit pentru ce vrei tu. Probabil. Când am venit în București, chiar m-am simțit foarte bine din, din, de la început. Liceu, cum l-ați ales voi? La ce liceu ați fost? C eu, creangă. Și uh -huh. tu ai fost la un liceu de... Cel mai bun liceu din țară <laughs> Chiar nu glumesc chiar. Are, Colegiul Național Unirea cel... din Focșani Este... Wow. Am, chiar... wow, e de mate fizică? Foarte... E de mate info Mate info, wow. dar normal că aveai nevoie de asta <laughs> Pentru mai târziu, iată exact. da, da, da, da, da da. Zici că n ai fost rebel în adolescență? Nu, nu, în liceu am avut un grup foarte fain Am fost într-o clasă foarte faină Cu niște prieteni foarte mișto și am stat și stăteam și în weekenduri împreună, nu, am avut... Dar mergeați la party-uri, la nu știu, cu ce vă la făceam tot ce se face în liceu, era foarte, foarte ok. Chiuleam împreună, venea, veneau profesorii uneori și spuneau, grosul, noi astăzi trebuie să predăm, unde te duci și pe cine ei. <laughs> Mai aveam din astea. O, doamne, și, da, și la mine a fost problema asta cu chiulul. Deci asta. Nu, la mine nu era cu chiulul, era pur și simplu. <gri> eu vorbeam foarte mult și făceam glume în clasă. Și nu lăsai oamenii să concentreze. Da, și când erau, chiar era, nu știu, probabil era clasa 12 atunci și trebuiau să predea că vânea bacul. Preferau să Preferau te duci undeva și să revii. De, da. mm -hmm. <gri> și tu ai fost, deci ai fost și tu în liceu? Am închiulit mult, da. închilit închiulit, <gri> la toate materiile care nu m-au interesat. Îmi pare rău că am fost indisciplinată și că am avut o dirigintă care m-a iubit enorm, enorm, dar nu îmi pare rău că am chiulit la materiile alea, <laughs> pentru că mi-am făcut niște prieteni senzaționali, o gașcă de fete din clasă cu care sunt și acum prietena și momentele alea pe care le petreceam împreună la o cofetărie din Piața Unirii au fost uh, wow sunt momentele adolescenței. Da, da, da. Hai să luăm o scurtă pauză să ascultăm una dintre melodiile pe care mi le-ați recomandat. Ia să vedem ce mi-ați zis voi aici, Ia. ce vreți să ascultăm prima dată. Uite, David Bowie, da? Perfect. Hai. La radio cu Andreea Esca, la Europa FM. Regizorii Andreea și Andrei Grosu sunt invitații mei de astăzi la radio. Suntem în liceu, deci am zis că stăteam bine cu distracția, nu? Am învățatul... să Să Stăteam bine și cu învățatul, nu? Da, da, da, da. Da, ok. La materiile care ne plăceau. Dar ce, ori, ce materii îți plăceau? Nu mate. Nu mate, <laughs> că de-aia erai la, că mate era la Mate Info. Normal. <hânt> și <Așa>. nici Info. nici <hânt> Info, desigur. Așa, ce, ce? la ce îți plăcea? La română? La română și cam atât, cred. <hânt> Vezi și de ce? Pentru că în perioada aia te duceai la un liceu pentru că era foarte bun, ăla era cel mai bun liceu uh -huh. și de obicei cele mai bune licee erau astea de mate fizică, mate exact. info, exact. nu era pentru că ție neapărat îți matematică, uh -huh. ci pentru că acolo erau cei mai buni profesori. Și mai bune clase, și clase cred că mă. și în, în orașele provincie, cred că așa o să și rămână. Nu cred că s -s -s să știi că și își băcurești deocamdată, mm -hmm. cred că nu s-a schimbat foarte mult. Au început foarte... să mai apară da, niște școli de arte, niște da. alternative da, totuși. Da, da, un început, bine zis. Cu amorurile, cum a am stat în perioada liceului, că atunci nu e perioada adolescenței în care ne îndrăgostim, ne supărăm, ne certăm? Ați avut niște iubiți de liceu, nu știu, mm -hmm. da? Da? <laughs> da. Normal. El nu aude, să știi, că are niște căști pe urechi și de-aia de de a... le-am pus special ca să n-audă. Eu am avut un prieten în toată perioada liceului. Asta e și bine și rău. <laughs> da, da. A, a, fost, a fost bine pentru că eram îndrăgostită și a fost o relație foarte frumoasă. Dar în același timp, um, norocul meu a fost că aveam gașca asta de fete cu care eram foarte bună prietene și... Mă hrăneam cu toate aventurile lor, că aveau tot felul de povești. Eu nu aveam, la mine era totul foarte plictisitor. Nimeni nu voia să asculte nimic din ce spuneam eu. Peste weekend nu mi se spunea nimic. știam. Da, da, da, da. da, da știam. același băiat, ok. Exact, exact. Cam asta a fost a fost. Dar care a fost erau tot, criteriile după care le-ai ales? Mm. Uh. Jucă bine basket, Na. nu știu, ceva, nu? Ceva, niște criterii serioase? A, sper. Doamne! dar tu, tu nu te uita spre ea așa, că trebuie să vorbească. Tu uite-te în partea cealaltă. Eu poveste cu băiatul ăsta pentru că eu am fost, plecată, am fost plecată în Canada un an cu părinții. Am vrut să ne mutăm acolo, uh -huh. în clasa șaptea a mea, a șaptea. Și... Ne-am întors aici în clasa 8 -a și în clasa 8 -a eu am revenit în clasa din care, plecasem, din care plecasem cu un an în urmă și s-a organizat o excursie la mare de 1 mai. era uh -huh. nebunia, cu, Începuse moda cu 1 mai. Noi eram foarte mici, dar diriginta noastră a vrut să ne ia, că aveam aproape 14 uh -huh. ani și s-a părut distractiv. Și acolo l-am cunoscut la mare. Era un pic mai mare decât mine, el avea 17 ani. Uh -huh. Dar a fost un tip foarte mișto, foarte... Foarte mișto. Un copil foarte bun. Chiar un copil foarte bun. Hai că ai voie să spui și tu că ți-a plăcut o fată, nu te mai uita așa. Nu, chiar încercam să... să... <laughs> Încerca să, să aflu cine e ăsta, să mă duc Nu, să nu, nu, nu, nu. <laughs> După descriere. Era un băiat drăguț de la mare. Uh, <laughs> da. De la concertul Tudor Chirilă, probabil. Da. <laughs> așa l-ai cunoscut, un concert cu Chirilă? Uh, am, fost, am fost în perioada aia, la un concert. <laughs> știi. Doamne, aflăm tot felul era, de lucruri de aici, mai poate. Era mai era vama veche, nu, nu a, să fie. Da, da, da. Um, eu, eu, eu n-am eu o poveste de genul ăsta. Eu eram foarte bun prieten cu toate fetele. Ah, erai ăsta, băiatul ăla, că da. prieten cu toate fetele da, și da, ele da, povestesc da, tot da. ce fac și... Da, da, da. Dar da, îți era, plăcea una. Adică, nu, una n am, -am una -am mic, o... dar ți-ar fi plăcut să fie iubită. Nu, n-am avut o, o, o, o fată, o țintă, nu. nu. Plus că uh, uh, începusem teatru în liceu și... Uh, am, se părea mai interesant decât mi să Mi se părea mai interesant, da, da, da, da, da. Deci n-ai avut nicio iubire de ba liceu. da, am avut, am avut prietene, dar n-am avut o iubire, adică n-a fost o chestie să o povestesc de la 17 ani de la mare, de a, la da, întâi mai. Da. <laughs> n-ai ieșit bine, ai văzut? Nu plecăm bine ai de și, aici. <laughs> ai și cum că tu ai fost prima lui mare iubire și da, Aia? bine, nu, nu, asta e viața. Um, să știi că pentru a vă face așa o imagine, să înțeleg care, cine și cum e, am vorbit cu tatăl tău și să vezi ce ne noi acum cum te descrie el pe tine. Ea a suferit transformării radicale după 16 ani. Până atunci era un copil, să zicem, anul ăsta, așa, în sensul că nu se să citească. O păcălea mama ei cu cărți începute de ea, cu povestitul, și neterminate. Și atunci mm -hmm. devenea irașibilă și se ducea să vadă finalul unei cărți. Și așa, încet, încet, a deturnat-o de la non-citit la citit și a ajuns în sens să se citească în ultimii ani de liceu. Pe sub bancă, la diverse materii de interesante Mergea la serbării plăcea, nu știu, să zică poezii să... Nu, nu, nu este absolut paralizată total în zona publică Aha, deci. Cum poate un pic s-a mai schimbat Că am văzut-o la premiile uniter A reușit să, să zică pe scenă ceva Ceea ce e absolute absolută Este total, total e, blocată E timidă? Foarte timidă, da Ați încurajat-o când v-a spus ce are de gând să facă, ce au de gând să facă? Absolut, absolut, sunt permanent să doară. Au avut libertate totală în casa la noi, a funcționat liberalismul absolut. <laughs> mai așteptam să se joace puțin cu cercul prin căsuța aia de -a teatru și să se ducă la culcare. Iar ei au ajuns ca după șapte-a, opt ani de zile să fie categoric cel mai important teatru independent din țara românească. Iar ei ca regizori să fie, cred că în zona cea mai bună a a, a excelenței. Formate. Cum e ca mama? E, ca mama este extraordinară. S-au pupat perfect. Dar cum de s-au hotărât să adopte copiii? V-au spus despre asta a înainte? A lor uh, incipientă înainte de a vedea dacă ei pot să facă ceva de uh -huh. uni singuri. Uh -huh. Și ați fost de acord când v-au povestit despre asta? Vă dați seama că am fost de acord și că impactul a fost... Major, dar s-a trecut pur și simplu. Am fost am A zis, da, domnule, gata. Asta e, ce contează, ce culoare are. Chiar n are nicio importanță. Care credeți că îi sunt cele mai importante calități? Excesiv de sinceră și de corectă, dar e în zona absurdului chiar. Naivitate absolută, toate alea care îți dăunează acum. Dar dacă ar fi să-i un defect, are și un defect? Asigur că da, e lazy bitch! Deci, nu, deci da, nu se poate așa ceva Deci am stat de vorbă? crede că am râs, ne-am leșinat E super adică, șalmant, da, da. Da, Deci Nu nu mai, mai terminam de vorbit de povestite E să părea super haios da, Asta e o altă chestie de acasă Apropo, simți umorului. Da? da Am da. crescut așa în felul ăsta Foarte simpatic da. Deci trecem de perioada liceului și ajungem la facultate Cum v-ați ales facultatea? Cum ați zis, hai că dăm la teatru? Sau ați mai dat în altă parte înainte? Eu am, am fost la Universitatea București, uh -huh, la litere, uh -huh. și mă rog, după asta am fost la filozofie și cumva. Ah, foarte ciudată, mi-am dorit foarte tare să merg la teatru. Am, am fost și am, am întâlnit cu cineva pentru că se pregătire să faci pregătire da, sau uh -huh. se face asta, doar că n-am găsit ce mi-a trebuit acolo. <laughs> n-am simțit că e ce trebuie. Și am mers mai departe pe drumul meu. În, în foarte scurt timp după asta uh, s-a întâmplat o întâlnire mișto de tot cu George Vașcu, căruia îi mulțumesc pe toate, pe toate posturile și pe toate, pe toate, Căile. toate felurile, da, uh, pentru că mi-a dat o șansă să, să fiu acolo, la, la Teatrul Metropolis. Și... Uh, Șansa asta s-a transformat într-o schimbare în viața mea imensă. Acolo l-am cunoscut pe Alexandru Tocilescu și pe Victoria Frunză, lângă care am stat o perioadă foarte lungă de timp și de la care am învățat aproape tot ce știu acum. Au fost pentru mine niște două școli, două școli în, în doi ani și ceva. Am stat lângă unii dintre cei mai mari regizori ai țării, Uh, și -am, am asistat la lucru. Asta e ceva ce nu poți să primești în viața asta foarte ușor. De-aia, pentru mine... Și probabil că nu poți nici în școală să primești. Adică... Nu, n ai cum, n -ai cum. Eu am văzut, am văzut, am na, văzut doi maestri la lucru, zi de zi, de la lucru pe text, la tot ce înseamnă lucru cu actorul și le mulțumesc din tot sufletul. Deci crezi că crezi că întâlnirile acestea au fost cumva esențiale pentru... Alegerea profesiei mi schimbat pentru... viața. Știam că asta trebuie să fac, dar mi-au schimbat viața. Mi-au mi dat niște lucruri pe care nu le poți da în dar, nici nu știi că le oferi în dar. Mi le-au dat, eu le-am luat, am mulțumit pentru ele și sunt, sunt, sunt astăzi altfel datorită lor. Da. Andrei, tu? Cum ai făcut? Ai terminat liceul? Și... Au zis, de să la Politehnică? Nu, a, să dau la jurnalism ah. sau să mă fac avocat. Erau două uh -huh. opțiuni. Uh -huh. uh -huh. uh, m-au lăsat să fac teatru. Aș te exagera. <laughs> am avut niște discuții normale, absolut normale, dar m-au lăsat Dar toi să... știu din start că asta vrei să faci. Am știut adică din nu? clasa 12-a, a, uh -huh. a 11-a de fapt, uh, când am avut norocul să le întâlnesc pe Cătălin Naum, cel care avea teatru Podu, și în clasa a 12-a cumva deja stăteam în București și mergeam la Teatru Podu. Nu știam că o să, o să fac regie. Toată lumea începe cu poezioare și vrea să fie actor la început. Uh -huh. <laughs> și așa e vrut și tu? Așa am vrut și eu, evident. Pe urmă <laughs> am dat seama că nu, era un, un trac imens, imens. Peste care nu puteai să treci? Că peste care, care am, trecut la, dat, care nu, am trecut la un moment dat. am trecut la un moment dat. Știu ce să <laughs> zic. <laughs> am trecut la un moment dat, doar că am asistat fiind, fiind din Focșani și venind în weekenduri mai mult la, la Teatru Pod, am asistat, am asistat atunci la, la niște repetiții la, la spectacolul Hamlet pe care îl făcea atunci Cătălina Um și era ajutat de Gheorghe Visu în timp, uh -huh. ce, făceau, în timp ce făcea el spectacolul. <coughs> Și stând pe margine, nefiind în distribuție, pentru că nu aveam cum venind doar în weekenduri, am asistat la repetiții și puneam diferite probleme și puneam diferite întrebări despre ceea ce se întâmplă și a început să-mi placă și și Mi s-a părut mai interesant ce se întâmplă de partea cealaltă, exact, de a și mi s-a părut mult mai interesant. Păi nu a fost o discuție de regie film sau regie teatru, Da, parcă e mai viu teatru. Că e live. E live, mm -hmm. e atunci și nu e niciodată la fel. Exact, mm -hmm. nu se repetă. Și, și nu pe se urmă... termină. Și nu se termină. <laughs> pe urmă, cred că povestea noastră începe tot prin, prin Georgei Ivașcu, da, uh, care ne-a făcut cunoștință, eu am ajuns la Teatrul de Metropolis de și cumva, și cumva ne -a, ne -a... Ne pus să lucrăm într-un proiect. Exact. Atunci. Așa v-a da, Tu erai deja student la. sau. te-ai te -ai dus după aia să faci regie, sau. Da, da, da. da Aha. Da, da. Ok. Și ne-am întâlnit la Teatrul Metropolis, și din momentul ăla cumva uh, am lucrat foarte bine la proiectul ăla împreună. L-a fost cam primul nostru proiect împreună. Și am lucrat foarte bine și uh, ne-am dat seama că ar trebui să încercăm să lucrăm împreună. Dar tu te îndrăgostisei deja? Da. da. Tu, tu a fost la tine, a fost treaba. La mine a fost simplu. Da, a fost la prima Nimic vedere. Complicat. Da. Aha. Simplu. Și n-ai zis că să lucrăm împreună pentru că era îndrăgostit, ci pentru că și plăcea să lucrați foarte mult împreună, de Da, Amândouă, amândouă, da. Uh -huh. um, da, ea știa că te-ai îndrăgostit de ea? I-am zis, uh, relativ. Ți-a zis? Da, După un zis. an de zile. <laughs> După un an de zile, ai zis. Păi... Cam, Un an de zile l-ai lăsat-o să vezi dacă își dă seama singură? Uh, sau? Da. Și n-a dat și niciun nu, semn? Nu, cum nu. că și-ar fi dat seama? Nu, nu. și-a dat seama. Ești chiar de ți nace. Ți-ai dat seama? Nu ți a dat seama. Nu, nu, nu era vorba de nici Nu, nu știam că am analizat lucrurile așa. Nu, nu te băga în seama pur și simplu. Adică, scuze-mă, Eu... era puțin ocupată. Și uh. nu s-a dat la problema asta. Deci te-ai prins? S-a zâmplat natural? Nu, nu, nu m-am prins. M-am prins că e o legătură foarte Bună între noi Când mm -hmm. ne înțelegem foarte bine Că e ceva, e un schimb foarte viu De idei și e ceva mm -hmm. de care Avem nevoie amândoi Când ne sunam foarte des M-am prins că se leagă o prietenie Mai mult decât Foarte mișto Și m-am -am prins că începusem să mă gândesc Tot timpul la omul ăsta Care nu știu cum a apărut în viața mea Și în momentul ăla Cumva... Eu aveam o relație, dar relația s-a topit. Ai făcut ce ai făcut, ai natural. stat acolo până... Păi am da, stat eu da, un an da. de zile Fult. și am așteptat, piesă, dar după... Încă o mai găsit ca să te ocupe timpul asta. Am, am stat un truiesc. an de zile și am așteptat, dar pe urmă lucrurile au fost destul de rapide. Adică noi după un an de zile am cerut-o de soție, după un frică am... să nu, nu, nu. mai scape acum. După un da. an de zile? Nu, după un an de zile ne-am căsătorit, după... Patru luni mai cerut da, așa în căsătorie. E. Doamne, de deci, păi da. normal dacă se te adună un an de zile. Așteptase ceva. Da. un an de zile până Corect. atunci, adică nu era așa. Și a, da. Da, Acum vi se pare că e mai simplu faptul că, nu știu, și lucrați împreună? Sau nu v-ați gândit vreodată să lucrați separat? Sau, nu știu, sau am vorbit aveți? despre asta, dar nu... Am vorbit despre asta în sensul în care am spus că dacă o să avem vreodată Proiecte. nevoia uh -huh. să facem ceva și nu ne întâlnim pe drumul ăsta... Că e absolut normal să facem separat. Deocamdată ne-au interesat aceleași lucruri. Mm -hmm. Că nu e, nu e un contract pe care l-am semnat. Că <laughs> nu faceți decât da, așa, doamne, <laughs> nu, nu, nu. nu, a fost. E, e organic. Simțim nevoia să dezbatem aceleași lucruri. Noi suntem trei în momentul ăsta și cu scenograful nostru, mm -hmm. Vladimir Turturica care e, e parte, din, aproape, parte din căsnicia noastră. Nu, nu vreau să lucrăm, știu despre asta. Noi lucrăm noaptea în bucătărie da. și din șapte nopți, patru e la noi. Da. Și stăm până... Soția lui e o dulce și e, ne-e foarte apropiată. Și soția lui cu ce se înțelege? ocupă? E avocat, asta e. soția lui. E cineva, da. cineva cu ține... pe pământ. Cineva, cineva vă cu pe, pământ. pe voi toți pe pământ. da. Și deocamdată, deocamdată ne, ne suportă pe toți, așa Dup la pachet. După ce ați devenit o familie, v-ați hotărât să adoptați? Da. Copii sau cum s-a întâmplat? Da. Ne-am dorit foarte tare de la început lucrul asta. Noi am știut înainte de a fi o familie, noi doi, că vrem să facem asta. Fiecare separați se gândea că și-a dorit să adopte un copil? Da, eu din, întotdeauna mi-am dorit să fac asta. Extraordinar, Ceva. nu? Cum a să nimeresc o... doi oameni care să-și uh -huh. dorească acest lucru dinainte să fi cunoscuți. Nu? Da. da, e, e ceva, ne, ne m mai întrebat oameni, dar, da, e cred, cred ceva simplu, de fapt, nu e ceva așa. Nu, nu, nu e simplu nu deloc, simplu. nu. Este <sus> un act de mare curaj și de mare, nu știu, de mare omenie. Nu știu cum să-i zic, că nu-mi vine acum alt cuvânt. Eu asta cred. Poate că e, în habar nu, nu știu cum să se. Da, Dar vă de unde asta? va veni? Adică, va amintiți totuși momentul în care... În pur simplu, am vorbit despre asta la început. Orică, Dar înainte să, să vă așa. cunoașteți, de unde vă venise să. Nu știu, ideea că, uite, aș vrea să adopt un copil la Eu un moment am dat. Poveste. Sau... Am o poveste. Știu că ai mei. Mama era profesoară la o, la o școală de undeva din provincia, se făcea naveta pe vremeaia mm -hmm. și era trimis nu știu unde. Și acolo știu că era un băiețel în clasă un băiețel de care ea se atașase foarte tare și el se atașase foarte tare de, de ea și care nu avea părinți, mm. avea o bunică foarte în vârstă și mama în momentul ăla a venit acasă și a zis, au vorbit cu tata și au hotărât, au zis că dacă bunica e de acord, să-l adopte. la da, uh -huh. momentul ăla, nici nu știu, nu cunoșteau proceduri sau lucruri. Da, da. Au zis să încerce totuși să-i să dea o șansă. Și povestea asta nu s-a Te putut. Te-a marcat cumva pe tine. Da, băiețelul bunica n-a vrut să-l lase, da. nu mai știu care a fost contextul, n-a putut să se desprinde de el și nu s-a putut, dar m-a... S-a tot vorbit în familie mea despre treaba asta. Au fost momente... Uh, Totul era ok, era foarte echilibrat și... Ajungeam la discuția asta, ce-ar fi dacă, ce-ar fi dacă, discuție între părinții mei uh -huh. și probabil că e așa ca o, ca o moștenire de familie. Eu nu am o poveste neapărat, adică nu am o poveste de, de genul ăsta, dar e unul din lucrurile de care am zis mai devreme cu care vin de acasă. Nu Oarecum știu. ai, ai e în ceva. familie ceva similar, da, dacă vrei, știi. Cu... Da, dar da. nu e chiar același lucru. Nu E același lucru. Nu, da. pur și simplu e exact ce am zis mai devreme. E un lucru care vine de acasă, dar nu știu să-l verbalizez într-o poveste neapărat. Și când v-ați întâlnit? V-ați căsătorit și ați zis: "Hai să facem asta?" Sau da. Adică înainte, ah, s am vorbit înainte de căsătorie. Am vorbit înainte, da. În da. În da. Serile noastre mm -hmm. în care vorbeam lucru și am a fost o întâmplare cu doi copilași pe care i-am întâlnit, ei erau în asistență maternală. Și cum i-ați cum întâlnit? A fost... nu, am aflat despre ei, uh -huh. erau exact în satul bunicii mele și am uh -huh. aflat că sunt uh, uh, împreună, mă rog, sunt, uh, au dosarul de adopție. Da, erau trecut. frați? Sau erau nu? frați, Era dar nu, frați. noi nu știam legea pe atunci. Uh -huh. Uh, uh. pur și, simplu am, și am zis, ok, hai să vedem ce trebuie făcut Și pe urmă am aflat că trebuie să faci întâi niște cursuri Care atunci au durat 6 uh -huh. luni de zile, dacă nu mă înșel mult, da. uh, După care ți se dă un atestat, intri în sistem Și de pe urmă putem, puteam să ajungem la acei copilași Care au avut foarte mare noroc uh -huh. Câți ani aveau simturi? atunci? Sau? Aveau uh, 4 și 7 sau... sau... ani dar au fost, Dar au fost adoptați timp, și am înțeles că au de aici și căț sunt. Deci da. nu Aha. Și am așteptat. Uh, întâmplarea a făcut că noi am, am făcut dosarul ăsta pentru doi copilăși, pentru că ăsta era cazul de acolo și ah, n am, n -am ah. avut în minte nimic, număr de copii sau nici acum n-avem în minte. Și a rămas dosarul numai. pentru doi copii, a rămas da, și a de un unde au apărut doi copii. Exact, a trecut și primul trebuie, trebuie an de zile. Și să fie frați sau Nu, nu, nu, nu, nu, a trecut primul an de zile, nu s-a am fost am ceea ce noi nu suntem împotriva sistemului, acestui sistem mi mm -hmm. se pare că adevărul e undeva la mijloc sunt da. lucruri care pot fi îmbunătățite dar după acest an de zile de așteptare am fost întrebați din nou dacă vrem să ne continuăm atestatul nici am înțeles destul de mulți care își depuseseră și se au așteptat răzgândesc. un an sau au răzgândit. Sper că nu mai că... au răbdare să aștepte Probabil. sau sunt dezamăgiți de faptul că... După care, după ce am renunit dosarul de adopție, de adopție mm -hmm. atestatul de fapt, între timp s-a schimbat și legea și nu mai e un an de zile, sunt doi ani de zile de atestare, am fost sunați și asta a fost... Și sunt, primul. erau frați? Nu, nu. l-am cunoscut nu, pe Cristof uh... În primul an și în anul următor ne-au sunat pentru... Ne-au întrebat dacă vrem să păstrăm în continuare A, deci prima dată ați înfiat uh -huh, unul Da, ne-au întrebat dacă vrem să continuăm noi am zis, da, hai să lăsăm dosarul a, și vedem ce dacă se întâmplă. așa atâmplă. a fost să fie, așa s -a... Și au trecut, da, a trecut fix un an de zile și ne-au sunat pentru cel de-al doilea copil. Și câți, câți ani aveau fiecare în momentul în care i-ați adoptat? Noi am câte... cunoscut pe Cristof la un an și opt și luni mi? și a venit la noi acasă la, la... un an și zece luni. Era tot într-o familie... Da, amândoi am am vin din asistență maternală. Și pe Maria um. am cunoscut-o când avea 4 ani și jumătate, și a venit la noi la 4 ani și 11 luni. Deci, s-a da. durat un pic procesul. Și da. le-ați spus de la bun început că sunt adoptați, că Maria, știu că, că tot timpul e această discuție nu, nu, noi o între o să cum fim... faci să le spui, să, vorbim. să nu le spui, Crist... să nu știu... Cristof e un pic micuț acum da. și normal. Și nu înțelege, înțelege. Da, da, da, dar nu ascund, adică nu, da. Nu, nu, e caz, Maria nu. știe, vorbim despre asta, când vrea ea să vorbim uh -huh. despre asta, nu e un subiect uh, obligatoriu și nici interzis. Nu, uh... ea are amintiri, e, da, e, da, da, e la asistența maternală, știe când am venit noi, deci nu... Da, sunt doi omuleți De care ne am îndrăgostit De tot Care ne-au schimbat <laughs> ne -au viața, schimbat reperele toată viața, tot, tot, Absolut tot, tot. tot. Ne-au îmbogățit imens și pe care Vrem să iubim și atât Cam asta <laughs> e, e un schimb de De iubire și atât, nu? Că despre asta e vorba într-o familie până la urmă Și ei uh, vor înțelege asta uh, Maria Deja, cred că înțelege E foarte matură Și a înțeles drumul ei până aici și e foarte fericită de călătoria asta ei și de, de întâlnirea asta cu noi și simțim că, mă rog, parcă sunt dintotdeauna cu noi, parcă suntem lor dintotdeauna și sunt ai noștri dintotdeauna. Și nu acum, de, după Am o lună, două foarte, se foarte întâmplă asta, legătura. legătură. Trebuie să câternică. se întâmple așa. Așa e. Probabil, da. Chiar așa e. Ziceam de sistem că uh, foarte multă lume blamează sistemul că se așteaptă foarte mult. Uh, nu știu dacă e așa sau nu, noi avem doar povestea noastră și atât. Ce vreau să zic și cred că este important este că se așteaptă foarte mult uh -huh. și dacă bifezi niște lucruri pe foaie la început... În care nu vrei fel... să fie mare, nu vrei să fie dintr-o familie de rom, nu vrei exact. să aibă niciun exact. fel de defect, nu vrei să fie cu chiar de blond, e posibil da. să aștepți foarte mult dacă vrei neapărat să-ți ție. dorești o copia cam, ta, e cam, cam viață dacă e... pui prea multe așteptări, să nu primești. Da, sau să fii da. doar pe calculator. Da. Exact. Haideți să luăm o scurtă pauză și ne întoarcem imediat. La Radio cu Andrea Esca la Europe FM. Andreea și Andrei Grosu sunt imitații mei de astăzi la radio. Uh, cum au reacționat cei din jur când le-ați spus că ați adoptat copiii? Uh, Le-am zis, le zis cu mult timp înainte că ne doream să facem asta. Le-am tot povestit, am uh -huh. tot vorbit despre asta, ni s-a părut uh, și ni se pare în continuare un lucru foarte bun să vorbești despre asta. Da. E, uh -huh. Oamenii trebuie să încurajați în sensul ăsta sau măcar le trebuie informația corectă, cum că nu-i ceva de pe altă planetă. E un lucru... Si se întâmplă firesc lucruri adică, nu, mă rog și e vorba despre dragoste în urmă și asta e ceva de povestit și am tot vorbit, am vorbit, am vorbit dar probabil că n-au crezut trecând atâta timp și n-au uitat când le-am spus a fost un șoc pentru toată uitat. lumea și noi <laughs> am uitat chiar se întâmplă acum asta se întâmplă cum asta și a fost așa o pregătire în tot cercul nostru de, de apropiați. pentru că e, e, e un șoc Chiar e un șoc, pentru că vine cineva, îți deschide ușa, îți bagă un copil de un an și 10 luni, o închide și cam aia e. Și, cam aia e. și de azi și pe ești părinte. Și pe urmă mai vine cineva, îți mai bagă încă un copil. <laughs> Acolo a fost mai simplu. Deja, Deja am, vise, da, da, da, -am da, da, experiența, da. doar că n-am avut niciun fel de pregătire în sensul ăsta, o pregătire emoțională vorbim, nu de... Nu, nu la... Da, să știți că n-au nici, adică nici, da, dacă e copilul tău n-a niciun da, fel de pregătire, doar adevărat. că vine un pic mai mic dar... Da. Uh, o ei step by step. Dar, Poate că e chiar mai greu, nu știu Vă gândiți, aveți și copilul vostru? Adică da, n-ați da, da, da. exclus da. nici această variantă? Nu Urmează, probabil <laughs> nu. Cine știe ce mai urmează? Vă <laughs> ne generi. Doamne ajută! Aveți niște temeri în ceea ce îi privește? Nu știu dacă sunt temeri. Evident că există niște frici, există niște frici care vin din alte povești similare cu... Niște frici pentru ei mai mult. Să nu sufere vreodată în, în perioada de adolescență mm -hmm. sau când se întâmplă schimbări multe. La, la să probabil atunci o să apară și revolta cu siguranță. Probabil. Și Asta probabil va fi să... un argument în orice ceartă la un moment dat. Mm -hmm. E posibil lucrul ăsta. Dar, dar, dar uh, sunt lucruri peste care putem să trecem discutând și credem că putem să trecem peste orice dacă discutăm cu ei de când sunt foarte mici toate lucrurile astea, ales să nu devină frustrări. Noi nu ne-am propus să fim părinți ne-am propus, și asta vorbim în ultima vreme și încercăm să ne impunem că e foarte greu, să fim să prieteni, prieteni cu ei că asta e... și atunci cumva inclusiv revolta aia poate să fie comună în uh -huh. adolescență bănesc. <laughs> Ce v-ați dori <laughs> pentru ei? Ah, să facă ce își ce doresc pe lumea asta, orice iubesc pe lumea asta, dar să o facă cu multă plăcere. Asta e, asta e ce-mi doresc eu foarte tare pentru la matematică. Normal, pe linie, zece no. pe linie. No way, asta, nu știu cum no, să no, scăpăm no. de asta. <laughs> da. Dar ce credeți că o să faceți exact cum au făcut părinții voștri cu ei și ce credeți că o să faceți no. complet diferit? Mm. Mamă, o întrebare foarte bună. <laughs> complet diferit cred complet diferit, cred că cred că nu o să pot să fiu atât de liberă cum au fost părinții mei. <laughs> nu o să pot. Nu știu cum au. Probabil că am mai maturitate avut? cât curaj au avut, dar sunt, sunt, suntem deja mai rigizi și mai stricți decât ei, deci asta nu știu dacă o să putem să atingem, deși eu înțel. Um, și la fel, la fel, la fel, nu da, am doresc să facem multe lucruri la fel pe care le-au făcut părinții mei. Evident, la fel sunt multe, nu știu să zic mm -hmm. unul, unul Răbdare. sincer. Răbdare. Răbdare și înțelegere. Asta sper să putem să avem. Și <coughs> Andrei? Diferit. Mm. <coughs> nu știu dacă aș schimba ceva. Adică am, chiar am avut o copilărie fericită mm. și am avut o relație foarte ok cu, cu părinții. Da, uh, Cred că și datorită meseriei pe care o avem, mi-aș dori la 60 de ani să merg în club cu, cu ei, de exemplu, adică asta mi-aș dori, mi-aș dori să pot să rămân tânăr pe, în relația cu ei. Mm -hmm. Da. Cred că asta ar fi diferit. Asta s-a întâmplat. La mine s-a întâmplat asta și am, am trăit și asta. De asta. Nu știu dacă pot să umplu papucii ăștia Modelul ăsta pe care l-au lăsat ai mei. Mergem da. mai departe. Avem o rubrică, se numește Back to Back. Ar fi trebuit să ne întoarcem cu spatele, dacă să trei. nu știu cum să ne întoarcem toți cu spatele, așa că o să ne uităm unii la ceilalți. Okay. Eu am să încep o propoziție și voi o să o terminați, da? Mă uit, la, mă uit către voi și vedem care ce propoziție termină, da? Hai! Back, to back. Numele meu ar putea fi. Tu, Andreea, tu. Numele Ana. meu ar putea fi? Ana. Sunt. Sunt. Um... Tânăr. <laughs> Arăt ca. Oh, Doamne, ce face mi s-a spus? Nu, ceva. cum crezi? Arăt ca... ca o doamne. Arât... Ca... Da. E, e, e, e bine și așa. Arăt ca o doamne. Arăt ca... Ca, nu știu, nu știu. ca mine. Ca Miros mine. ca... Parfumul cu care m-am dat astăzi dimineață. Mă simt ca... Hmm... hmm. Mă simt ca... Mm. ca și cum mă simt bine <laughs> Fac un zgomot de tractor <laughs> Când sfără Am un gust de ah, de miere Cea mai recentă realizarea mea a fost copii. Aș fi perfectă dacă N-aș mai fi leneșa <laughs> Mi rușine de nimeni. Aș mânca oricând uh, Înghețată Pentru bani aș face nimic. Nimic. <laughs> nimic pentru bani. Banii trebuie să vină. Nu iubesc deloc. Nu, nu, nu nu știu. Mm. Îți place fotbalul? Da, adică... Nu iubesc da. deloc minciuna, nu știu. Nu iubeți deloc... Ah, ok. Haboram, nu iubeți Intoleranța. Deloc. Teatrul este? Acasă. Hai, te scăpat deja, mai uh. aveți o rubrică și gata sunteți. Cât de activ sunteți pe rețele de socializare? Încercăm să nu fim... Cred că e un răspuns bun. Mm. Uh, nu nu suntem... este un răspuns bun, nu știm, pentru că trebuie știm, să știm, facem să trăiască acest știm, un teatru, pentru știm. că merită să trăiască. Un teatru, un teatru este activ pe rețelele de socializare. Mm. Și un teatru ești tu. Uh, uh, un teatru ești și tu. Sunt și eu, da. Așa. Un teatru e activ. Avem și o, Am făcut o pagină de Insta pentru noi în care mai postăm ce mai facem noi. Ne-am dat seama că e important, știm că e important, doar că nu avem uh, suficient timp de investit în, în acest lucru. Și nici know-how. Și nici know-how. Dar... avem Așa că e haotic, Nu avem un business plan pentru nici partea asta. <laughs> ne distrăm, dar pagina de un teatru e, e important să, să aibă activitate și are. Am înțeles, deci pe pagina de un teatru pot găsi și spectacolele, bănuiesc, nu? Ce, ce e spectacole să, La ce spectacole să se ducă, nu știu, în această toamnă, iarnă, oamenii la un teatru? La Avem așa niște recomandări? La oricare spectacol de la un teatru, fără așa. lipsă de modestie, nu... Serios. Um, nu vor serios. pleca dezamăgiți. Nu. nici nicio formă. Probabil e subiectiv totuși, e artă și e firesc să fie Așa. Uh, le vor plăcea anumite spectacole, anumite spectacole le vor plăcea mai mult sau vor rezona mai puțin cu, cu subiectul, cu tema sau cu actorii, dar nu ai cum să pleci de acolo decepționat niciodată. Avem, de asta avem noi grijă, de fapt, asta e responsabilitatea noastră, să poți să pleci mulțumit că ți-ai petrecut două ore din viața ta și că ai plecat un pic altfel de acolo. Dacă oamenii chiar au vrut să facă proiectul ăla, e normal să uh -huh. treacă ceva și trece. În majoritatea da. cazurilor. Biletele se cumpără majoritatea online? Sau oamenii Ma... vin acolo să cumpere? Cum pot? Până acum, 2 ani de zile, era, cred că, 50-50. Acum s-a transferat totul online mult mai mult. În continuare, avem și rezervări. Deci pot și suna? Se să pot fac suna, se și pot da SMS-uri sau mail-uri și a... iau bilete de la. Câte care ajung în sală? Da. Bine. Uh, Haideți să mergem la 10 întrebări esențiale. Aici fiecare va trebui să răspundă la fiecare întrebare, da? 10 întrebări esențiale. Ce ai face diferit dacă ai ști că nimeni nu te va judeca? Hmm. Ce aș face diferit? Hmm. Păi, cred că ar trebui să regret ceva ca să pot să schimb în momentul ăsta uh, din istoria recentă regret așteptarea asta foarte mare de, de schimbare cu, cu un teatru de la, din sala veche în sala nouă din uh, proporțiile pe care cred că putem ăsta... să faci mai repede cred să ajungi mai repede să... unde da, sunteți da, acum da, dacă, dacă știam lucrurile pe care le, le știm acum mm -hmm. și dacă aș schimba aș schimba un pic mai și cred că era necesară un pic mai mult uh, violență în, uh, în căutare, în forțare, în implicare, în a face lucruri. Adică un pic ai mai fost repede. mai activ, asta? Probabil. Uh -huh. Tu ce zici, Andreea? E legat de ce spui când uh -huh. se lansează un dialog, practic, și uh, aș avea mai mult. Curaj, în sensul de tupeu, uh -huh. în sensul ăla de tupeu, uh -huh. și probabil că am bate la mai multe uși și am cere ajutorul, așa cum se cere ajutorul, cu gura larg deschisă, nu în șapte și nu, nu prin birourile noastre, că nu se întâmplă nimic de acolo. Și da, e important că e fără să mă judeci uh -huh, nimeni uh -huh. pentru că. Se, se pot interpreta lucrurile de modestie, de... Uh -huh. Sunt multe lucruri care se, se pot interpreta. Deci dacă uh -huh. nu mă ajute ca nimeni, da, aș fi mult mai violent în uh -huh. discurs. Care este defectul de care vrea să scapi? În afară de lene, că uh -huh. ți mai devreme. am da, așa. <coughs> mai e vreun defect de care vrea să scapi? Uh -huh. Uh -huh. Neîncrederea în mine pe care o am de multe ori și tu, Andrei? Să nu cred că n-am niciun defect. <laughs> care este cea mai bună scuză pe care o folosiți când întârziați? Ai, eu nicio scuză, toată lumea știe că întârziați, îmi asum asta, e îngrozitor, <laughs> îngrozitor de urât. Nu Și... e vina mea, e vina ei. Exact, perfect. Asta asta Ce înseamnă lux pentru voi? Timp. Mm. Andrei? Asta e ai... poetic și multe alte lucruri lumești care ne fac plăcere, gen vacanțe frumoase și mm -hmm. plimbări și mm -hmm. da, lucruri de oameni. Așa, no, dar, dar timpul să ai, e da, primul da, da, timp. Da, da. Să, să citești o carte în liniște. Ați donat vreodată sânge? Nu, de frică. De frică. Nu facem nici analize de frică. Asta nu e bine. Deloc. Mm, da. Știm, o să facem asta. Da. Sper să, am sper să, amândoi, sper așa să vă sponsorizeze că... o rețea de spitale și, și să, și să, să vă oblige obligați. prin contract să mergeți să faceți analize o dată pe an. Um, cu cine ai vrea să te blochezi în lift? În afară de soția mea. <laughs> Da, persoanele excluse sunt de față. <laughs> um... Cine aș vrea? Hai că și are că ăștia, cum poți să zici? Nu, nu, nu, nu, nu că eu m-am dus în zona de teatru da, film. Și eu Uita, da, da, teatru și film, pai păi de bine că l ați dus în zona de teatru film. Și eu tot acolo caut. Uite, cred că aș vrea... Um, cred că aș vrea cu Tarantino. Tu trebuie să nu rămâneți chiar blocați asta e. Adică to de aia aș vrea. Să și plece aș vrea la un moment dat Deci eu, eu zic că te cam riști Dar mă rog Așa. Aș fi vrut, dar nu se mai poate Din păcate, cu Philip Zimmer Hoffman Care a fost Preferatul meu Sex dimineața sau seara? Și-și si, Și-și, si. si, si. oricând bun, bun, bine, suntem bine Nu, cred că oricând, dimineață, <laughs> prânz, seara Ce ai face dacă ai fi femeie? În cazul tău, ce-ai face dacă ai fi bărbat? Probabil m-aș trezi târziu. Mm, de ce crezi așa că o femeie își da, permite așa să trezească eu. mai târziu? Da? Da. Uh -huh. ah, mm. Ok. fi da. Da, da. femeie. Uh. Și tu ce-ai face dacă ai fi bărbat? Aș vrea să fac pipi acolo unde fac toți, toți băieții pipi împreună. E o mare curiozitate. Ce se întâmplă cu, acolo? Cum se întâmplă treaba asta? Și eu aș afla de ce merg două femei la baie tot timpul împreună. Vezi? Asta deci, e, ăla-i marele vezi, secret. Vezi că se de a, da, marele secret al lumii, cred. cred. Care este clișeul despre regizor care e adevărat? Care e adevărat? Mhm. Mm Chiar nu știm tot. <laughs> <laughs> Ale nu e eu. Ale e un <laughs> ah. Probabil unul simpatic, că ne place să se facă ce spune. <laughs> să se facă. Exact. <laughs> <laughs> exact. Fetița noastră a venit <laughs> într-o seară și a zis: uh, Am aflat eu ce faceți voi acolo la teatru. Ne uh, povesti mama da. ceva. Ea, ea... Și a zis uh, și. Le și dați ordine să... unora? Și Maria și Cristofa au zis, da, am aflat voi faceți așa, tu, dansează, mergi în stânga, acum, sari. Păi și? Nu asta faceți? E foarte simplu. Care ar fi titlul unei piese despre voi doi? Nu doi pe la și Nu. Poate să fie inventat, adică inventăm un titlu, da? Inventăm un titlu care să rezume așa cumva povestea voastră. dimineață la prânz și seara. <laughs> Asta e bun? Tu trebuie să alegi altul, să știi, gândește-te. Trebuie să altul. Da pe da, da. Balanț... Oh. Um. Eu să altul, trei <laughs> pe balanță. Um. În mintea mea merge într-o zonă poetică și de fapt eu sunt foarte glumeț. Păi, Dar mă da. duc într-o zonă poetică. Aș fi vrut să zic, acum, piesa acum, nu, nu știu, habar n-am... Sine ce simți. Zi de Care să rezume povestea noastră da, de. Povestea până acum, voastră, cu totul. Da, da, nu știu, da, care să vă reprezinte pe voi cumva. Mai mult decât un teatru? Uite, poate să chime așa poate mai mult decât fie, un teatru. știi că nu era, e chiar bun, e, e chiar un titlul ăsta. Bine. Andrei, Andrei, Andrei, Andrei, Ivana Andrei, mă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Mulțumim. Și uh, vă doresc mult succes în continuare și spectatorii în uh, sălile un teatru și companii inteligente care să investească în proiectele voastre. Mulțumim, mulțumim. Vă mulțumesc și dumneavoastră Ascultătorilor Europa FM Și vă dau o întâlnire sâmbăta viitoare la prânz Cu noi povești pentru oameni mari Ne despărțim de soții Andreea și Andrei Grosu Pe ultima lor la regele muzicală Cine știe, ia să văd ce, ce melodie punem Radiohead Radiohead Perfect. La radio cu Andrea Esca La Europa FM